Оголених чоловічого і жіночого тіл Гармоніювали з їхнім змістом Ти ж не річ Як тебе можна покинути? Не зовсім впевнена Чи то запитав, чи ствердив Олесь Та послухай Не мучте себе майбутнім У нас його немає Живи однією миттю Тобі ж було добре зі мною Живи одним днем А після нас хоч потоп? Інна повільно підвелася, загорнулася в простирадло молі, скидаючись тепер на героїню з античної трагедії. Ціла на стільці, підкреслюючи нарешті тілковиту свою автономію, продекламувала. «Ми помрем не в Парижі!» «Яка тобі різниця? Де і як ми помремо?» «Головне, що вічно ніхто не живе, і слава Богу!» Олесь дивився насмішкувати, хоч у голосі його прохопилося помітне роздратування. Він протягнув руку до її грудей і крізь простирадло злегка вщипнув її схожий на дзьобик пташеняти, маленький, нашорошений сусоб. «Олесико, тобі не добре зі мною? Ти нюдьгуєш?» Вона мимохідь натягла простирадло до самої шиї, поклала голівку на плече, і враз стала викапана Васнецовська Альонушка. «Мені здається, я почала дратувати тебе. Це правда? Ми так довго не бачились?» «Не комплексуй. Раніше ти не приймалася тим, що тобі здається?» Бо я знала напевне, ти хотів бути зі мною, ти дзвонив мені щодня, ти пошбурив ключі від свого сімейного карцеру через цю мою кімнату, так що ми шукали їх не одну годину. Гіба ми їх шукали. Олесь Лукав усміхнувся. Ніби видіння з екрана прийшло напливом з минулого літа. Побачив, як вона кидається голісінькою русалкою у слід закинутими ним ключами, а він з ліжка за нею навздогінці, і не можуть знайти, і борюкаючись, він перевертає її горілиць на килимі і заламує тонкі руки. О, літочка його безумств! Це метання спійманого у радіаційних полях, бровнівський рух божевільного, що бачить невидиме іншим гама проміння і шаліє от безвиходів. Після аварії багато хто з Олесових знайомих хлопців не лише з ЧАЕС, взагалі з Прип'яті, зазирнувши за край життя, ніби з ланцюга зірвалися, Берега, поспішали вхопити хоч випадкової, хоч транзитної радості, спізнати інших барв життя, нового його смаку. Ризик постійного перебування в зоні пробуджував потребу так само кидатися на зустріч усьому руйнівному, небезпечному, ніби для того лише, щоб утвердитись, у Шекспірівському порвалася зв'язь рімон. Ось ось вона, твоя смерть, ближче ніж можна було передбачити, дихає тобі в потилицю, глузуючи з твоєї нервозності. Бо колишнє, усталене в звичаях і оточені побутування безповоротно втрачене. немов те, що було до війни. Втрачене разом з домівкою, з речами, кинутими на з сусідами, що їх розкидали, як вибуховою хвилою, кого куди. Прийшло усвідомлення нового себе, вразливого і цілком доступного. Для смерті. Якийсь фронтовий чорнобильський мазохізм. І Олесь ніби квапився скористатися всім, що дарував випадок. А тут якраз немов з неба зійшла йому вона. Зійшла, не зійшла, а злетіла в одній туфельці, як попелюшка, з ескалатора в метро. Він ледве встиг вихопити другий, зламавши тонкий каблук, що застряв між гофрованими східцями. Окуляри її чи те, що лишилося від них, валялися долі. Прізь поліетилену у торбу стікала вода з розбитої пляшки просто її на спідницю, а вона, розгублена, ще не прийшовши до тями від переляку, невидющим поглядом дивилася то на нього, то на каблуки туфельку у його руках. Нічого не лишалося, як зіграти лицаря. Зловив таксі, привіз потерпілу на Русанівську набережну, та й по всьому б. Але щось було в ній таке, що примагнічувало, не відпускало, інтригувало навіть якась і він залишився на чай. Певної мит'я, може від екзальтації щудної пригоди, відчув себе мало не поетом. Йому сподобалося її ім'я, тонке, як крижинка в березні, тануча від сонця, чи як плач незнаної птахи з чужої планети, чи загадковий сплеск двох клавіш на самотньому фортепіано у місячну ніч. Сам дивувався тоді собі, чого це його доволі цинічного технаря потягло на поезію. Інша річ — реактор, комп'ютер. Проте несподівано для себе продовжував вживатися в роль, зліпив доволі незграбний комплімент. «Правильно римується ваше ім'я — Інна Піанінно!» Господиня заперечливо похитала головою, сумно всміхнулася, і, підвівши очі на портрет щасливого, розсміяного атлета з білявим, у пухнастих кучериках, хлопчиком на руках. Як він досі його не помітив його, тихо проказала. Ні, моє ім'я уже три роки рибується з піано. Так Одесь дізнався про автокатастрофу, якій побувала і вона, з якої вийшла вдовою, поховавши синочка, через тиждень після чоловіка. І знався, і розгубився. Уже не хотілося вдавати ані лицаря, ані зальотника. Він посерйознішав. І споважнів, ніби не випадково зайшов у дім до покійного друга, перед родиною якого не знати чому, до смертно винен. Олесь від природи був добра, співчутлива людина, жінкам взагалі не міг заподіяти зла, і як же тепер лишати її саму, таку щиру, беззахисну, з цими розбитими окулярами, з одною туфелькою, задірваним каблуком.